او بسم الله الرحمن الرحیم 52 په خبر الجساسه باب دې په بیان د خبر دا جساسه جساسه لا مونث د جساس یا جاسوس دی زنانه تویرش مناسو <سؤال> کو چې د جند جاسوسی جاسوسي کوي او دا د زنانو سره تعلق ساتي نو پدغه لې باس کې د جاسوسي کوي نو ځکه حساسه وت ویل او حديث هم دغه 1000 الفاظ راغلي فاطمه مينتقس روایت دی دا روایت هم سني په رس تا ذکر کلے دے پواسطہ دا شعبی باندی نو دلتی ذکر کلے پواسطہ زہری ان ابی سلمہ ان پاتیما نو نو روایت کلے تفصیل لےودی کی اختیصار دے پاتیما بنتی قیس نگدی کتاب و د و دا دیمو طالق <تصفيق> حدیث رزید دینا حدیث نقل لی آخر علی شاوی نبی علی السلام دا مخوستان مضرست رکوی اوشپا داراووتن و اینو شاندار حبسانی حدیثون ایسارکڑو مال ریوی خبری کانیو حدیثونی هی چا خبر ما تبینوال تمینی تاری اندر جلین دیو سرینہ کان چوه غفی جزیره تیم من جزائر البحر ایو جزیره کی ده جزیرو دریابنان جزیره دریابن و مز کی وجزگی تواییی تواییی تواییی پختوک و تخلف تاپویی ایو فیضا انا ناسا پزا بی امراتی مخامخشم دیو زنانسرا تجر و شارها شکپل و اختیر اخل مخصرام دار په <و> یختو کې پټ او ډیر زیات توښتي وو بازره وو ته راځي چې دې باسه په لباسا اوسته وو دا هم کېنا اراده کثرت توښته د دینه قالای ما انتی تسو کې قال تغیوی ان ان جاسوسه ومنه اذا الى ذلک القصر غبا دیتلش کثرت الکی منګری توي طلات وی وازه وروګ کله دې ډېر راځي دا نه سوارو دراهبانو چې کوم عبادت خانه یې أغیتوي فاتېته زراله ما هيته فزار جلن الناس په سرهو جوړو جوړو شارو راکریا په لختا نغه ميو ببر سرهو په يندو کې پټو مسلسلن في الاغلال او دې زانیر شو په تو کو نو سره ينزفي ما بين السماء والارض تطونه والقدره من السماء از مګ السماء با لاوا او استاد په زانیرونو کې کلک ترداه شوی شوی او د اسمان از مګ مې ګرچې تیږه راغړې فقلت ما ته بوز ما انت صوت فقال يا ندجال الدجال يا مانی ما دجال دنبی علیہ السلام زمانه کې همو او زمدہ و پشتے خدا چرطا پس جزیرو دا جزائرو کی تلالی شوئے رئے او خاص وقت کی واغت تا ایزن دراوطلو کی گی لیک رسط بدے اواموئی او دے تکوینی طریقی سراغذر کی تلالی شوئے او آغا جزیری اللہ دا سی پڑی ساتلی رئی شاغذر بځې خلکو د دجال د وجود نا یې د جوجو نه چې ځمکې ټوله نن صباح ته لې شوې ده موږي چې د دجالو کانه د ځل پیدا نکلو نه وو دا خبره ده چې لکانو چې وخت کی ځمکې ټوله نه ده کړې شو لري مزه ښه لري له رینه چا خولي څترا لورته چتر چترال کی اور ته ترشمیر ورتاوی نیر تنگ کرد اور جهه پالیوان واور پرتی او داسی سپهت کیلومتره جته لری نو او غرتا تخ کاری ته جماعتنی زیډه وقات کې لری خاص چترال نشي سږی ګرم چشمه تنو پدغلار غرهزی او بنی تراب تجیزی نو با ده غر تینی. ده غر پا بارک کی ده آغازی گی خلقم و یا ده کتم دید. ده غر سر تسوک نوی تل بچی تل دیدنه دیر آغازی گرد. د پوشی لکن ده ده غر نوی تنسانگر تولی چیزی ریو کتر. ده روغوز. عزیز و کلشو بات پیدا که نیدی لید. دې ما دنیا مې ري اگې کې تګېزي وزیده مجرور دا ویل دلته کې ناروې والا قلد دا هغه الاقده چې پریونش پګ مېشتي ورې اورت کې بالکل د جده حرارت نې ترې وه د پوری انسانان حالت دې احد چورې شنو بیا اپا نشي بیا تر یو هدف پوری پېکا تر واني اپا زي پېکا ترو کې دا علاقه تصویرونه راوړي پاکې ځخاس قسم تهيواناتي جن کې ولې شروع انسان پکې ان شي کوشي وبلې کاپترم اپا کار نه کې هغه نور الله تمشتي دوسي په دې سمندرو کې بازیدہ شلاقی دي او جزيري لري چې altitude کې سوقني چې تلبيه وګرځا نوغا برمودا ټکون چې کمزره چې داسي غام جزيره نماوندې شکل له برمودا ټکون ورته وي ډېر altitude کې راځي بازی ځنانه عجیب اندازر الی غرخ شو دی او دغه تر اوسه پوري پته و نه لرو ازګونو کې دا چې جناتیو قوت په معنی نشي د انیو قوتونو کې انساني قوت ازینه شره دي ندامت د دجال شیطانانو سره خاص تعلق ته څنګه شیطان تخت پر دی دریاب باندې دی حدیث کې نشر د خپل زریعه کي په دنیا کې انده چې د دجالم په دغه اطراف او د هغه پر جاسوسي زنان نه يهوداو او دې صداقت سم خلق کي نوې چې د دجال يم اږي په دې پورې خبره تاسره چې کوم خلک د شکر شوبات پرې چې دنیا ټوله شو ده د روغوي نه د ټوله کتل دجال تپوسو کو آخرجن نبی الامیین دا امیان و اپیانبر رغلی دی بعد تروس پوری قلت ماغی نام ناغبیات تپوسو کی اتواعو اماسو خو خلقوی خبر منل کن فرمانی کری را مارتوی چه خبر خوال منل ناغوی زالی که خیر اللہ دا غور ادیر یو دمپارا کوری دروجن رشتی ہووی دروجن سووی تکوینی تری خیص رشتی ہووی نو دجال ست د پیداده تقدګونو کې تواله شوه ده تقنيي ترېقه سره او څنګه الله تعالی شیطان تی وګدومر ورکلې دي او هغه باغ ده نفخي اول پوری دجال تم الله پاک مرسي عمر ورکلې ده تر بجی تعلقاتم دخل قرضی او خاصقت کې وغبېره وزيدي او غدانی تہ پات یو من نه نبی علیہ الصلوۃ ته دم مزکو په در رسول الله صلی الله علیه وسلم کی وکلا چی پورا کو نی بلی ترا رسول الله صلی الله علیه وسلم بروانی دا څلکی خندل وي پرمهر انسان کولی دې دمان ده او وی تاسو پتره ور می را جمع کړی صابوت ان الله <سؤال> حبیب او د الله رسول نبی اسلام ایمان جمع کړي د توجې د یاري نن له وجې دره متن د نن څخه غزاره کې باقی لري ګل دی او نن څخه غنیمت ته چی تقسیمونه لیکن ما جمع کړي ایتاسو یک نن تمیه داري رہے او سلهونس را فجا ارار فبایا بیا ته او کلو اسلام اسلام الوہدثنی حدیثا وافق الذي او مات بیان کرے حدیثاں مواپیق دا اغنی حدیث اماوت بیانا ازت بیاناو بھارت نجال کی حدثانی انہو رکبہ پی سفینہ تن بحریہ حدیث اما تبیان کرے جی دے سور شوئے دے پر سفینہ بحریہ کی علاکہ وی دا کم حدیثی پیغمبر دے یو امتی نورید لے اللہ واملے دو مسلمان نکا پیر نورید او کتاب الجہاد کی تصویر عبد الله بن عباس له سبذینه کوم حدیث اوریدلم هغه ممتاز تر ټوی په دې کې د اړینم طرفه ترتیب دي چې د الله باندې عام پیغمبر ته وګوري هغه د یو انسان نه حدیث بیان او مونږه او تاسو بي فکر نه درښکاسته نه سره دا له معجزام قابلیت نو لې به وګړي به دی باندې چاپو یو مېش پټرياب کې ور فاو دونی وی فیلا یو ټاپو تا او د پریوتل نور کې مديو کې ن اصل پی اقرب السفینه په ولک شته کې اوس ته خلک لان چوي دغه دا دته کې غړو کشته والے د وړي کشته ساتي کله کشته کې تنستان راش نه بیا غاړی ته کې لو په ولک شته کې لاشي په چې سامان نه وډه خړای پټره تاسو خلل لګم ارې یو څه باندې درونو کیدای شي درو درو تر کیدای تر نه خاطر دا مغه څه باندې دی غړه کیشته یو سمندرې چاځ بیا پاګو لګو ګوګي نشته مداله ګوګو دا اجازه خوانه شو ته دی د دې لنګر انداز کلوې درو وې درو وې او وړوان کیشته راويسته نو دیو دا شیو جزیریت سمندرون امیز کی وجزی توجید فلقیت هم دیو سرمیل آشر دابتن احلو یو داباو زندہ دنگرم چار پائے دابا زندہ سر دام اغزنانا وجمع کی روایت کی وطویلی شوی احلو ببران کثیرت و شار دېګ دا بووی مسجد امر اوهلی د دې کی ممکنه داسره کی ممکن نه چې دا جلد لپاره دوت مجاسوسانی میو ده دغه زنانه پښکلګرځه وبند دابې پښکلګرځه او دویم دا چې دابا مایا دوبور الارض الی په ګنانام کی او دریم دا چې دا جناتو شیطونی او قسم ده اوله لپال د ی خ تړی چې خپې پهش کالوماندي متشکل کو ما ځان نه ښ جوړ او د ت نه دا ب او دژال ملګتو به یود دیر کوي او زنانانه یود نه سوه او زنان قالو خلکو لکه غ ما د ته ویل لې میرا چې ماې قال تغين الجساس ذو جاسوس يم لاشي را حضرت جندي سريتا دیر چې په دغه عبادت خانه کې ډېر د سوارو عبادت خاني توي ګرجي توي انه يکنداز را اله خبر کوم اله شو خبرون تبشاو سره ده ده ولما زمت لنا رجلا کليچي مسما کو زم د بار رجل فرغ نامو ورید می نه تا کو نه شیطان کیداو شیطانای و سمندری حالاته مصلیب کیریږي ا د الله بندا نو کټو د زمندار تلګ ورده نشونه د یو په انسان باندې جو را لري ټیم کی د مخبره کې داخله خېږي سو غالوې سکه فانطلقنا من لاد تران فجلت حتى تذكرنا دخلنا الديره ثم ذكر الشو ده ديرته في ذاقي اعظم انسانات باقي غټ انسان او اينه قدت وما راينا قدت جو متردي سينوري دله خلقا فاعتبار ده دا اندامو ديره بلا او واشد اور در ته دي نو وساقن فتلوكي دي سرح دبل متردي نوريد له دې غرش لوشه دجال لوشه په دحال کې جمع شوله سونه دا غته رساله پوری بیا حدیث ذکر کوم مدينه هغه مخکی روایت کې کوم سره غلو کنه چې دوی انند دجال خرج نبی امید درل نو ته پوزګورینو نغلي بهسان په بارد کجرد بهسان کې دا میسانجری دا اردن کی کجو رزری و عين زغر او مبارک چین زغر كده شام کری چین یا قوت حمویتی و دوان زګونه مالی درې دغه تاسو سره دې کې اوس کجو رشته کنه خلقو ترشته ویني دا به بیانای او مبارک دې تاسو سرهشته خلقوشته ویني دا وږي نو هغه ویتی به په دغه ځګرونو بار بار تلېما بهسان کې بس په دوه چې ګرما نه د دې نور معلومی جو چې د اجال دراو ټو ټیم او ان زوبر جن باقی له وګه پورا کثرت کېدې شروع کې بوجي وان النبي او مې بارد نبی دامیانو کې ته پوسټلو اوبه ای ان انا المديه زما سيما ایا جنا شان دار قربان جماعت به اجازه تشفی لق روح پوهته کې نجدايرو کلا باندې راوتوی دن ورته کې او نبی صلی الله <سؤال> علیه وسلم به به شام در تجل په بارې شام کې په بهاري ومن کې لا دې نه دبل من قبر المسجد نمشک د مراوذي ما هو ما هو دغدې دغدې مرتين شارو قدذر تمرتين درذره وي ما هو ما هو امازایده هوا هوا ری اشاره او کپلاس بانده وزاله طرف د مشرق تا ایدام آیت کرنی رسول اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ حدیث بیارو سنور وچلو نورم بگی سبایی دجان در آوتو مبارکی چکم روایات کی ناغینم دا معلومی چی دا و د مشرق طرف نروز او مسلم روایت دا معلومی چی دا و ده اسبحان نروزی سا را م ذکر کو او اک م پر مدرک کې چې دا به د یود د او بعض مععلمی چې د د سان <سؤال> مانسان <سؤال> <سؤال> د کري نو چې دا هم په ایران ک بح هم په ایران کېدي و چې کله د دنیا پیرانو دا عربو خللا په مسلمانانو سلا په فلسطین باندې حمله وکړه يهودي بستې یا بادونه و بادای ټول دنیا کې چې کوم يهودا وو دي دا وو ته کومه د تیر راځي چې نه ټول دنیا نه يهود راغون شو داس بهان يهود نه اي مونږ نه مونږ او دموې ته اوس په ایران کې یوبې را د ډېره پکثرت سره يهوديت اوړي او دامه یې شو دي چې پټور د دنیا کې مالدار ترين يهود داده دی او په انتظار د خپل اله ناس تي د دجال دی او د تلبيب چې کما دغه دایره پورټو کدا د بابیلود په حاکی ور جوړ کړی نو په هغه ریپورت باندې یو جاز جوړ کړی دی او څنګه روایت کې راځي چې دجال <سؤال> ټیکم سلیم دا به اوس پنخري په دا غي یو وخت متربلغه کوه پوری او یا هاتې داو جاز مبارک وایو چې دا یې پری تربلې پوري وو پاسې او دا ته دی او دا وایځ خپل دجال بچو بچکی دیونه مثال السلام په تد دې کې مرګ يهود د خپل دجال په انتظار نهستي اذن الله تعالی او سهاروي چې تعالی صلاتو سلام بره اعظمون تعالی الله بلا او مسلمانان ای تغير ناظري اس نه کوي مې دی کني به له خبرې اصل کې د دجل دجله مځکه له یو دغه ترکل د نشرو د مشهره مشهره اخري خبره دا وایي وای وای د عام قرآنه په کابل د بیت الله چې نه ترته موږ په دې د آیت په وایي د آیت په وایي دی د هغې د مالې د بیان د بيس د نمز په خندماز نه پس کله موږ د سنن کیو راویر غلېو امام مودود دا بارے خبر کئ دا ابن سدران بسریری د ریاپ کی د ابن مرث ورثر جو پشتهچ کمنو حلاخ شون فق ټول غلک ورو سیدا پکې بچو دا غلېو ابن سدران په دین اسلام علي دي داخلي دي ترون د توام کاميرا غل ها دین اسلام د پیاوی چې دا په دي ها ورته هغه قال او د دې لپاره چې موږ په دې خبر ورکاو چې دا د جات کې میثیاد دي جواب دوی چا په مړلې او اگر چې مړلې نما دي چې په اسلام راوړ او څنګه چې اسلام راوړ ما یو مديني اگر چې نه نوته بزا قسم دا وجدام ابن سايق دې ځان ته ځاله وروت ابن سايق ته وستر واي بابو په قبر ابن سايق ابن سایدام رازی، ابن سایدام رازی، با دا, دا پنوم کی اختلاف تیر، بازیدتن صاف وی، سوک عبداللہ وی، دا پا با یهودو دا پنوم غالکی و صلیب علک پیدا شوئو، که دا آغا حالات امدرسی مشتبیگون تکیو، پغمانی یرا او جدا و تجالی، و نبی علیہ السلام دا بارکی و عزیحا، چې نوشو، کنانچی نبی علیہ السلام هم هم، دا تحقیقات کول کول بیل بیا بیانی بیانی صلی اللہ علیہ وسلم دا ہدایت و قرچ دی وقت کی تاثر صدت موائی زکاہ چکہ دا اغدہ جالی دا اغدہ مرک دا پارابل قسمو قرر دے او کاغنئی یہودو کیوی نبیدیو سممم واحدہ دا پا قتل کی سخیر نیشے کرد جو مرنزمون قتل ایزم اختلے اختلے اختلے امن سیانت کی درې را گانان دي یو را دا ده چې دا دال <سؤال> جااب به پهې قسم خوړلو مر به قسم خوړلو نیمر به پرې قسم خوړلو د چې مقه دال دی دوی ده چې بلکې د مسلمان شو د خو کاپیر دی دژال بهجیون نه کې د د بچ کېده. دجال مکی مدینې ته ده کې د خو مکی مدینې کې وزو مکی د تلب او درې مقولدانې چې دجال پیتنا نشان پې د ابن سوید پیتنا سيات پیتنا نشان پې د دجال وا عين دجال نه نه دي لیکن دجال پیتنی نه یو پیتنا و ولپاک د مسلمانانو حفاظتو کو او د هری په ورځ باندې شو کمه خلک خداوی خدا دجال نو او مشابه دجالو خیر لیکن کم خلک خداوی چې زه دجال په ونه دغه فاطمه بنت قیس کوم روایت د جاساسی دغه نشكال لذي چا هو او د اوه چې دریاب کې د مدینه کې مبارکی علي قاری ته خبره لیکري دا چې ابن سیار دا اصل دجالو او د جل دجل پری ته ادارې <تصفح> او دې چې کوم پرو دا حدیث کراغ نو هغه دا غن می څلو دا غا, غا وجودي مثالي جوړتوي اغه دې کسانو هغه له دلو دا عيض خبره ترې شو دي د دې وجودي حقيقي دلته او د حري پرز باندې د ورښویړو حق از ترې سړي خپل وجودي مثالي دي کیته چبې ځای ورو کې او پاتې شنډا کې د بڅې اوديو حدیث ګرځي د بچینه کې چې د اسلام راوړی حدیث یا مګه دال چې د دجالیت په هیته ترودنو ال بدل او دلته هغې په دجالیت باندې نو پاتې خپل خلک چې غره ته وې کړي مسلمانو ودرتې میتی کولی. مودرتي باځي خبري داغه مستقبل څنګه مسلمانې کابو غاډي د ابو سعید خدری دی. چې دغه خبره کړه ابو سعید خدری وایي او تسلمه مدینه مکی ته هماته وي چې خپل ډېر څنګه شوه ما او وي چې دې سره ماده د دجالو انکه دجال کافر دی مسلمانې ما. او نبی عليه السلام دجال بچینه کیو زما شو دی او نبی درامي دجال مکه او مدینه کې د مدینه مکه ته رواني رواني رواني خو بیا یوه رستوي شریک درغ د جاز شمه زره پدیخه پټی ګمونه ما ته چله نه غره کوته باک ټول ورجاړي وو اولنی دا دا چې باید خبرې دي د جاني دغه مشتبیش نو حقیقته الله ته معلوم ده نبي عليه السلام پیر <تصحك> شعیب <تصحك> بن زید پی نه فريد تاسو کې راځبوناش په تمہري مخताबو او د لوګو کې اونلي د علاقن سره ان د اوتومي بني مغال فخواد ډېرکو او لړو مقاماتو د بني مغال او کدا لقب نپید تر دې چوال نبی ني سلام لاله په خپل لاس ابي اور د احتجاجوي کې زلارو سريما دیوي هغه توکاته ابن نو ته ویته کوای کی زه غواهی کوم چې انا میان رسول نیمه يهوديو کنا يهوديان اسلام رسالت د ټولي دنیا لپاره نه مڼه وي چې د عربو دي به ابن ستر نبی اسلام ته وي ته دغه وی کی زال پیغمبري ما نه ځاني او ثاني نبی اسلام ورته وی امنت بیل او رسوله ایمان اورم پلو دا رسولانه باندې چې کوم صحیح پیغمبرانه او مقصد دغه وی کی خدای نه ته نه لیکن انکارې داسې سرق سره وړلو چې اشارارتسانو زیوندنو سرحت تر نه نوقطته به ک نبل اسلام د ځنه ت پووسونه کول او د ان کار کل د وحد موصول کریخي بیا د جوواابورو نه ورکوت او د ی خو د نبییل اسلام ا چې ه مین قیقاتو بیاته نبییل اسلام و صیفاال رالی نیمات رای سای کوقاذب نبی رسول الله علیکم السلام او تا باندې کار غوړړ شوې دي کہانیاں ونه کیدې ساتل ما پټ کوله تر یو پټ خبره او پټ کله اوله یو متاتی سما بيدو خانی مو بی نماز لکه څه دي انسان هو دخ دخ دخ نبی نه غلات او اسلامي قریش فانا تا دوه قدره غیري توانو نه پلی مرتبه کهانی اذا کان الذا پرایا ته چې دخانم پراون دی یګنیشګارار چېګار ته څه هوې کنا نو دا پیډو ما دې زماني خبر اوراږه په هي ان میجب ثابت پدې سره کوو چې به زم په کې درو مناغي باندې کې مزدتاز سړي څه وې ما چاذر کې نبي الرسول دې کې روایت نه تللې چې نبي الرسول سره ک جوړوکینو امرتویرت د احیا تو په دې لکینې سم چې د دې باره کې راځو هو د کاهنانو هم کی شو አልت جناتو خبري ووري دي کې ریشبره ملائکونه مریسلام تو دې تو دایا تو نسا پاتې ووري خبرې تر ورنه پره دا د کوستانو هغه پاکستان کې چرته، او ګر له <سؤال> کله سره دخلکو وایي مله چې موږ نن سبا دخلکو لري کېږي ډېر ډېر دا په استاپي راغلي نلانه چې د نېريګا شرت نېريګو په دې نومه الګ به افاده راتله یو څلې او تراره دا وکړو وتی چې پیر دې وینو دغه دې وایي چې ما بدلا پلان کېږي تیک شو یا شه راو سریا را او یار ما او تلا څنګه پرې دی ویل یوه بل څه له دا او ته به نن سوي کې سری پلان کې چې دا واقعیا غا شی نو درم نه درې یار کې زوته ټولې سم فکرې فکرې فکرې مې وزه چې دوه د ګرمې شان مستو نه شپې د په ملکونو غوټو نام ملکونو به ټوک په دریم کې ونیو په خلاصي وله وره پېټ دراو وي پیرسي چې موږ خو دوه او دا غنوم لکه د نن یو ټوک چې بل پدریم ول تیغه ګریپټار شي د رو دي نشته هغه څړې نه دا چې غلطی شو په لاري شه مشور ادم داون کی شي په پاتیا الله قالو مریانو صلی الله علیه وره زانو کنا ا دا الله پیامبر اجازه تو کاچې सटे وو ام رسول الله سره چرته یی دا غو تبن مسلمت کې پدوانی دجال او کینې نو شرني شه په کتل او د جا د پا اوو او کې نوې ین کارو کونخ بیا شو چې د جان د جان هررا م جنګه د به کورک شوو څوکئ د جان نو ک د جاې په کاره خو نو پهې کې مړک او بعضې و چې د ړهو د په دغ اوور رک شوي د اثر دګېته مقام ترې د. دمو دوی چې دا مختارې څه پیچې دي نو دمو دغه کسان ندي دا وی دی خو سردار دی مختارې څه تاسو خبرمخه کې د مبارک چوری دلی وا پیتنو ګمن ویلو کنه د پاول کی خو مختار ابن مسعود دفتر دقدر صحابیو دغه فرصت یې چې وړره میمر تنیکا کې وا د اول کې ددې خښانو خو به چرس تابع کړی شو د یو یو او د مولوی راه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 د عمر به المعروف نه یې منترف پیدام دار چې په ټونه باندې محفوظ کی او سنت سره د خپل تعلق دی بلکمه حاجی fizical څونديږي ور باندې صحیح علاج ته شوو په هغه نو وړاندې دین راغله او خبره او خبره ځواب دي خلار شو ځکه خلقونه نه منل کنه تاسو هم د دې حالت سره دی حالت درست قرآن مشروح انسوک بند نه کیږي تاسو په کلاري نقصان به وشي دا به نه کوي دا به کې ته تخول مقصد کوه او دا غلطو خلکو سربې کات هغه به کات نه کړي د وجینو خراب نه میرسم ولیکوي چې خامخا تاسو به امر المعروف نه منکر کوي د ظالم لاس پنيځي ولتأثیرنه على الحق او خامخا مایل کوئی بدر حق باندې منصر را یې دوی چې بندوي په په قد اذن لي بالذهاب الى بيت والدكم انا راك ثم هي دارنا كنت ننام هنا وكان ضروره واقول لي اني لدي اني سيدي انا لدي ناعتي نور بدا انا لابي ونت انا ب 20 سنه ندي لولو في نطار قال قال الله ربك بارك سبحان الله وتعالى يا رب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 ده دې حدیث دې آیات ته تفسير خلق غلط کول <سؤال> نه او بکر صديقي سي تفسير وکړ خلق دا خیالو چې بس ټول ځان خکار کوي چې ته سماوي کسوخه غلط کوي کوي تاسو نه شي رسول او بکر صديق ځانو اله مخصده نه شي کوم تاسو وایي ملي مکسلم دانه چې تاسو به امر بالمعروف نهي علی منکر کوي علیکم ان قصقم نه مرنده تاسو کومونه دی هغه بچی او کزان بچ کول واری نو پدې چ امر بن مارو کو نه هن منکر بکور ابی هر صح حدیث نے علیہ السلام باندې ګدام کو نه کولو زالبان و بتا مسللت کیو ازاګون و بتا سبان دیراجی رسي اور ایت کی داراله شوبو چ ما من قوم یومل فی بالمال هم اکثر میعملو ند یو قوم چې باقي عمل کې ریشه در ری مارسیو چې دیو کی دا من کون کې اکثر وې د اغشانې چ مال کی او دیو مرانګینو آزاد ورا دي دینه معلوم شوال چې ماسيوالت و او دیو قادر ندي یو کمزوري خو چې دیو سی وايي اگر چې مسنه امدروایته شو به دانش وای دې کې درې درجات را لغ هدایې والوې <سؤال> چې ید د قول امر سره تعلق ساتي د انسان کی ورومته د قلب کی ورومته رايبان وې جنا دا ارجس تعلق ساتلی التان حد تات پوسکو د دې بارکي د خبيرنه ني زمانه يا ما ت پوسکل د دې بارکي د خبيرنه اين رسول الله هغه څه دويس التان هر څه بیان کوم بداره واغد چې امر بالمعروف نهي المنکر بكي بیا تريد نو ګناګار بنئي چې د امور رش چې خلق په كنجهي پشي ور پسي وي او په خيشات په پشي وي دنیاله ترجی ورګي په خاطر او ارځ له خپل رای باندې تکبر کوي نماز به خپل ځان غم کوو د عوامو سره اړیکه نه صبر ورزېږي کیهنه مثلو قبضین علی الجمل داتې چې په دې کې او په د منګول له غوري پښت کروړ و او دامل نه پار په دای کې مثله اجر د 50 رجول چا عمل کی پر بسم اللہ اللہ تبو شو چې دا 50 نه چانه به زمشتاس صحابه ابو عمر ابن عبد البر اسلام ولې چې غیب د صحابي صحابي فضیلت باندې شری حدیث د ودی شګه نور جمهور دا وایي چې نا حابو باندې چې فضیلت نشراتلې البته خاص خبره کوي چې فضیلت جزوی وي چا خاص امرو چا غره د ځ سختي په کې انسان یو حق بیان هو پدې تجزي پذلته په کولو کې نه شربې ښه هغه خلکه په فکر نه فارغه یو چې عمل د دې لپاره چې صبر فيه ان مست على الجمر استبر په ورځو کې په شان د منګول بهولې بس کروت سختې د ورځو اشاره شو په دې کې داراله چې دایي زمانہ بره چې غل بیل بش خلک په دې کې په غل بیل کولو سره انبهترین خلک اولاد شي به کار افادی طبقهه سالمین عناث لو ځنبه ګټو ډی امانتونه خلاف پر کړی مدارت بشری به زبغت کیدل او ورځو دم وسنګا نه له پ్యం تا او ما تاری پون عمل کوې پهج پې ژې پر چې ناوالي او مغاونشي په عمل د خز پلو او نفسیک وداعا کمر الامر امنه کلاریګه پښه د کارم جهادونو کې یرا دامی چې زو شهید څو دامی چې باڅ په شوم په دباچ کې وېره غالیبي په مرد د ځالیم مخه تکین پاکي د مرګ یره او جانب غالیبی پری بنده در کا افضل شو مله چې دین دا... بادشاہ سہی سیشن... شو نه دا ډیر خلک شي سی... او جن کې خدمتونه کی پوهه كانه کمنګر كان نو بحال <سؤال> کی خلقت ترسو پوری چې دیو د حلاکت دلیل ختم نکي یا دی وذرونه پوری د پر د حلاکت الله لرا او ګناونه یا هم د ساعت د قیامت را ت ک کوي نبی بییر پمونو کو د ماغستان پیر ژون سلام نه پسې وي تاسو په ت ستااش پې دا ټ په سر د سلو کالو با پاتې نه شي او چ کو م مريڅوک مقصد دې بل اسلام د چېدن نهپټ چې س کاله راځ اووم رخردي د ټولو پاتې. د دې خلکونه شو غلط شو خلکونه ما غلطې غبرک چې کومه کړوا د یو فلمنسی د دېنه بايانول شوړو سل کال پس په قیامت راځه ځکه نبی له اسلام دې چې لا یبقى ممن هو اليوم على ذال اي يريد ايخر دا قرن مختمي او دا خبر نبی اسلام صلواۃ السلام چې کړه مسلمان احمد کی روایت ده چې خپل مرده مېشتې مخ کې دا کړیو نوځي خبره موه چې د نوي له ځنډه اپات نه پس سوقنو اپات شوه که اخر خا بيچ شوی دی نو هغه ابو ټوبل او دا په سو کی یا 110 کی او د نوي له اعلان فره خپل من دا خبر لګټه مخې کړو مسل کال نه زیات غندې پاتې او وایي شاید دومره شته مګې کول غاره کې اپات شوی نه شې ټول کال نه لکه موږ وسو یو چرکه سل کذ رازین دې ګرامک سو کې نو یو بوم ټول بطری وای هر کله چې باندې کله چې باندې هر کله چې باندې هر کله چې باندې هر کله چې باندې هر کله چې اورست روایت کې راځي چې د غنیمه اورز د څوک کار دی دا نیم خو به ما ته پته شي به دومره